Увагу привернули бурі плями фекалії, що ними була помічена трава від самого ганку. Обережно обминаючи їх, даблдекер зайшов хату й закляк. Прунський спав на ліжку, заплівши кінцівки із сюзі. Даблдекера вразило не стільки видовище тіл, скільки наявність власних ревнощів. Кого він ревнує тепер? І до кого? Яке приниження для нього, одруженого з принцесою клану. На лаві лежала купа трухлявої трави з соломою, тут же кільканадцять недопалків із пожовклого газетного паперу. декер пригнічено розтер у пальцях, те, що здавалось йому травою. Виявилося, Прунський курив якийсь перегній. Він підійшов до ліжка, Смикнув писаку за руку. «Я чекаю тебе на дворі», – прошепів Даблдекер. Прунський вийшов голий, мружачись із дещо винуватим виглядом. Даблдекер хотів було накинутись на нього за таке прямолінійне обходження Сюзі, але раптом усвідомив, що він і сам їй ніхто. Просто випадковий подорожній, на цій вузькій панелі існування. І з цим теж доведеться миритись. Він кивнув на бурі плями у траві. «Пруня? Це і є зразки інстинктивного життя, про яке ти триндів?» «Ні, це я черешень об'ївся і не добіг, куди треба. А інстинктивне життя тут ні до чого. Пора нам повертатися». Бачиш, навіть кишки твої тут не витримують. Куди повертатись, для чого? Ти ж офіційний мертвяк. Я із задоволенням постану з праху, за умови, що зі мною будеш ти. Журбана спустимо у старечі перегони, казінакиса виставимо на конкурсі перфораційного дизайну поміж глечиками хе-хе. Хай у ньому зроблять візерунки із Прострілів. Я і це можу організувати. Писаки дуже загордилися. Остогідли всі а я повинен воскреснути, об'явитись, покаятись і дати кланові нового автора. Автора пруня, ти будеш автором. Дабі, тільки не треба цього тухлого пафосу. Я майже бачу, як ти вимовляєш автора з великої літери. Це все чужі формати. Я сам собі формат. Твій формат цілодобове куріння кізяка. Так, ти угадав, сраний мажор. Я вимагаю поважати мої звички. А ти сам щодня блюєш херосімою остогидло. Ще дві пляшки і бухло закінчиться, капітулював Даблдекер. Так, сьогодні влаштовуємо велике прибирання, вимиваємо хату, шукаємо скло для вікон. Затикаємо дірки в даху, діяльно потирав руки Прунський, щоб перевести розмову подалі від любовної теми. Ти викопав ставок? Ще й який, простогнав Даблдекер спраглий ковтка хіросіми. На дев'ять днів від загибелі Даблдекера зібралась невелика поминальна церемонія. Була присутня верхівка клану до якої, окрім родин котлети і цуцвіка, входили також куклуси, тож куклусові третьому, як батькові сімейства, довелося поминати власну жертву. Зрештою, мертвим прощалось усе, у цьому клан був принциповим, і тільки армада усе ще не могла пробачити чоловікові такої низькосортної зради. Широка складка рота куклуса третього, застигла у фальшивій скорботі. Неутомно рухаючи кадиком, щось промовляв, несподівано розповнілий директор видавництва «Кракс». Столи тріщали від наїдків. Журбан і Казінакіс жерли зі спільних тарілок, забивши на офіціоз. Журбан від тупості, Казінакіс від цинізму. Їли руками піпу, і мариновані мавп'ячі міски. Армада зауважила, що присутність мізків вельми знакова. З них почалось падіння даблдекера і в прямому і в переносному значенні слова.